Розділ тридцять восьмий, який містить звіт про те, що відбулося між подружжям Бамблів і містером Монксом під час їхньої вечірньої зустрічі. Був похмурий парки літній вечір. Чорні хмари, що цілий день клубочились на обрії, тепер облягли небо густою, майже нерухомою масою, і перші великі краплі дощу провісниці близької грози – вже падали на землю, коли містер і місіс Бамбл, звернувши з головної вулиці, рушили до передмістя, вбогих, напівзруйнованих будинків, розкиданих у гнилому, болотистому низькодолі понад річкою Замиллю чи дві від міського центру. Обоє для цієї подорожі надягли стару поношену одежу, яка, очевидно, мала і захищати їх від дощу і не привертати до них нічиєї уваги. Чоловік ніс у руці ліхтар, поки що засвічений, і йшов трохи попереду, мабуть, утоптував своїми ножиськами стежку для дружини. Вони йшли, не озиваючись одне до одного, жодним словом. Час від часу містер Бамбл стишував ходу і обертався, немов перевіряючи, чи не відстала від нього подруга життя. Пересвідчившись, що вона йде за ним слідом, він прискорював крок, поспішаючи до місця побачення. Місцевість, до якої вони простували, аж ніяк не можна було назвати сумнівною. Всім віддавна було відомо, що вона правила за притулок покидькам суспільства, котрі для годиці займаючись якимось промислом, жили насправді з грабунків та інших злочинів. Мешкали вони в халупах, зліплених на швидку з цегли, або збитих із погнилих, поточених шашелем корабельних уламків і скупчених без будь-якого ладу переважно над самою річкою. Кілька дірявих човнів, загрузлих у прибережному мулі і прив'язаних до низенької дамби, кинуті подекуди весла чи скручені канати, мали б наводити на думку, що мешканців цих жалюгідних осель годує річка. Але одного уважного погляду на весь цей завалящий непотріб вистачило б, щоб переконатися, що ним ніхто ніколи не користується, і виставлено його тільки про людське око. Посеред цієї купи халуп на самому березі височила велика споруда перехняблена так, що її горішні поверхи нависали над водою. Колись це була фабрика, яка, мабуть, давала заробіток мешканцям околиці. Але то було давно, а тепер будинок цей стояв руїною. Пацюки, шашіль і вода підточили палі, на які він спирався, і велика частина його вже завалилась у річку. А решта, яка зберігала ще сяку таку рівновагу над темними хвилями, здавалося, чекала тільки слушної нагоди, щоби собі пірнути слідом за тим, що було колись із нею єдиним цілим. Перед цією руїною і зупинилося достойне подружжя саме мить, коли здалеку розлігся перший гуркіт грому, і дощ линув немов з відра. «Це має бути десь тут», – мовив Бамбл, удивляючись у клаптик паперу в руці. «Гей! Ви там!» – гукнув хтось з гори. Містер Бамбл задер голову і побачив чоловіка, що по пояс висунувся з вікна другого поверху. «Заждіть, я зараз», – сказав чоловік і зник, зачинивши вікно. «Це він?» – спитала благовірна містера Бамбла. Містер Бамбл ствердно кивнув головою. Не забувай моїх застережень, мовила наглядачка. Не базікай зайвого, а то одразу викажеш нас із головою. Містер Бамбл скрушно обдивлявся будинок, і, здавалося, вже ладен був висловити сумнів щодо їхнього наміру. Чи не краще відкласти його на потім? Але йому завадила поява Монкса. Той уже відчинив маленькі двері, біля яких вони стояли, і запросив їх жестом усередину. «Та заходьте ж!» – нетерпляче вигукнув він і тупнув ногою. «Доки мені вас чекати!» Місіс Бамбл якусь мить вагалась та зрештою сміливо переступила поріг, не дожидаєшся. «Якого біса ви там стовбичили під дощем?» Звернувся Монкс до Бамбла, взявши двері на засув. «Ми... ми тільки хотіли трохи прохолонути», затинаючись, промовив Бамбл і стривожно озирнувся навколо. Прохолонути. повторив Монкс. «Та ніякі дощі, ніякі зливи, не здатні згасити те пекельне полум'я, що його людина часом носить у собі. «Вам не вдасться так легко прохолонути, і не сподівайтесь!» Промовляючи ці люб'язні слова, Монкс раптом обернувся до місіс Бамбл і втупився в неї таким гострим поглядом, що вона, хоча й була не з боязких, не витримала і опустила очі додолу. То оце та жінка? запитав Монкс. Еге ж, та сама, сказав містер Бамбл, пам'ятаючи настанови дружини. Ви, мабуть, гадаєте, що жінки не вміють зберігати таємниць? озвалася наглядачка, відповідаючи Монксові таким самим пронизливим поглядом. Принаймні, однієї таємниці вони ніколи не виказують аж поки хтось її не викриє», – сказав Монкс. «Якої саме?» – запитала місіс Бамбл. «Свого безчестя», – відповів Монкс. «Тому, коли жінка причетна до таємниці, викриття якої загрожує їй шибеницею або каторгою, я певен, вона нікому не прохопиться ні словом. Ви мене розумієте, добродійко?» Ні відповіла місіс Бамбл, злегка червоніючи. «Ну, звісно, не розумієте», – сказав Монкс. «Та й де вам зрозуміти?» Обдарувавши обох співрозмовників кривою посмішкою і знову жестом запросивши їх іти за собою, господар квапливо пройшов через велику кімнату з низькою стелею. Він уже ступив був на сходи чи скоріше драбину, що вела на другий поверх, де колись були склади, як раптом у відтуленні над ними яскраво спалахнула блискавка, а за нею вдарив такий грім, що напівзруйнована будівля аж захиталася. Ви чуєте? скрикнув Монкс, позадкувавши. Чуєте, як він гримить і гуркоче, наче підсилений луною тисячі печер, де від нього сховалися дияволи. Ненавиджу грім. Він постояв мовчки, затулившись руками. А коли відняв їх від обличчя, містер Бамбл, у якого душа сховалася в п'яти, побачив, що воно все скривилося і пополотніло. «Такі напади мені не первина», сказав Монкс, помітивши, як злякався містер Бамбл. «І часом спричиняє їх». Грім. Та хай це вас не тривожить, на цей раз уже все минулося. З цими словами Монкс рушив нагору, і подружжя подалося слідом за ним. Він завів їх у кімнату, швидко зачинив віконницю і спустив ліхтар, що звисав із сволока на кінці мотузки, перепущеної через блок. тьмане світло ліхтаря. Падало на старий стіл і три стільці. «А тепер», – сказав Монкс, коли вони посідали, – «що скоріше ми припустимо до діла, то краще для всіх». «Жінка знає, про що піде мова». Запитання було звернене до Бамбла, та дружина випередила його і сама відповіла, що добре обізнана з суттю справи. «Правду він сказав, що ви були біля тієї відьми в ніч, коли вона вмирала, і вона звірила вам якусь таємницю?» «Що стосується матері того хлопця, якого ви назвали?» – перебила його місіс Бамбл. «Так, це правда. Отже, перше запитання. Що то була за таємниця?» «Це вже друге запитання, – розсудливо зауважила жінка. Перше запитання?» «Скільки вона коштує?» «А хто в біса це скаже, не знаючи, яка вона?» – скрикнув Монкс. «Та ви ж таки і скажете, я певна!» – відповіла місіс Бамбл, яка була не з боязкого десятка, що переконливо міг засвідчити і супутник її життя. Гм, багатозначно мовив Монкс і допитливо глянув на жінку. Може, йдеться про щось коштовне, га? Може, й так, стримано відповіла вона. Про якусь річ, котру ви взяли у неї? провадив Монкс. Містер Бамбл, якому його найдорожча половина ще й досі не відкрила більше, ніж він знав від самого початку, слухав їхню розмову, витягши шию і витріщивши очі. Він з неприхованим подивом переводив погляд то на дружину, то на Монкса і ще дужче здивувався, як що таке було можливе, коли Монкс похмуро запитав, «Скільки вона хоче за свою таємницю?» «А в скільки ви самі її оцінюєте?» запитала жінка так само незворушно, як і досі. «Може, вона не варта ні гроша?» «А може, потягне і двадцять фунтів?» відповів Монкс. «Кажіть, що ви знаєте, а там я побачу». «Накиньте ще п'ять фунтів», «Дайте мені двадцять п'ять фунтів з золотом», – мовила жінка. «І я розповім вам усе, що знаю. Але не раніше». «Двадцять п'ять фунтів», – вигукнув відсахнувшись Монкс. «Я начебто ясно сказала», – зауважила місіс Бамбл. «Та й гроші невеликі». «Де ж пак невеликі? За якусь нікчемну таємницю». Що, може, і не важитиме для мене нічого. роздратовано вигукнув Монкс. За таємницю, що вже двадцять років, а то й більше пролежала десь під спудом? Час не псує таких речей. Їхня вартість тільки подвоюється, як це буває з добрим вином, відповіла місіс Бамбл, зберігаючи непохитно байдужий вигляд. А що таємниця лежала під спудом? то хто зна, є речі, які можуть пролежати 12 тисяч або й 12 мільйонів літ, а потім вийти на світ Божий і явити чимало несподіваного. «А якщо я віддам гроші за дурно? нерішуче спитав Монкс. «То ви їх зможете легко забрати назад», – відповіла місіс Бамбл. «Я ж би тільки жінка». Я тут сама, цілком беззахисна. Не сама і не беззахисна, Любонько, — обізвався містер Бамбл тремтячим від страху голосом. З вами я, моя люба, — до того ж провадив містер Бамбл, за кожним словом цокаючи зубами. Містер Монкс — справжній джентльмен і ніколи не допуститься насильства над парафіяльними службовцями. Містер Монкс знає, любенько, що я не молодий хлопчина і, може сказати б, трохи підтоптався, та він же чув, напевне чув, любонько, що я людина рішуча і стаю дуже, як лев, коли мене хтось роздратує. Досить тільки роздратувати мене. Говорячи це, містер Бамбл схопив свого ліхтаря, вдаючи рішучість і лють. Хоч сполоханий вираз його обличчя промовисто свідчив, що його таки треба роздратувати. І то добре роздратувати, перш ніж він зважиться на якийсь рішучий захід, звісно, коли той захід не спрямований проти слабосилих богадільців чи інших злидарів, яких зігнули в дугу. «Ти дурень!» – сказала на це місіс Бамбл і краще тримав би язика на припоні, А ще краще було б його відрізати, перш ніж іти сюди, якщо не вмієш говорити тихіше, гостро зауважив Монкс. То це ваш чоловік? Егеш, чоловік, зневажливо підтвердила місіс Бамбл. Я так і подумав, коли ви зайшли, сказав Монкс примітивши, як злостиво скинула вона оком на чоловіка. Так воно й краще. Я волію мати діло з людьми, коли знаю, що їх пов'язують спільні інтереси. Я не жартую, а тепер дивіться. Він витяг з бічної кишені полотняного гаманця, відлічив 25 суверенів і посунув їх до жінки. «Беріть», – сказав Грім справді прогоркотів мало не над самим дахом, а коли все затихло, Монкс підвів голову і підсунувся, щоб краще почути те, що мала розповісти місіс Бамбл. Обличчя всіх трьох межі торкались, бо чоловіки нахилилися над маленьким столом, а жінка подалася вперед, щоб її краще було чути. Тьмяне світло ліхтаря ще дужче відтінювало блідість їхніх збуджених облич, які в навколишній сутіні здавалися примарними. «Коли ця жінка, моєї звали Старосаллі, вмирала? – зашепотіла місіс Бамбл. – Ми з нею були самі. Більше там нікого не було? – так само пошепки перепитав Монкс. «Пригадайте, може поруч лежала якась хвора чи...» Не та старчиха, що могла почути, а той зрозуміти, про що йшла мова. Ні, крім мене, не було ні душі, відповіла жінка. Коли вона сконала, я одна стояла біля її ліжка. Гаразд, мовив Монкс, пильно вдивляючись їй у очі. — Розказуйте далі. Вона розповіла про одну молоду жінку провадила наглядачка, що кільканадцять років тому народила сина, не тільки в тій самій кімнаті, а й у тому самому ліжку, де тепер умирала стара. У тому самому? Тремтячими губами перепитав Монкс, озираючись через плече. Боже мій. Отак от воно буває в житті. Той був хлопець, про якого ви вчора говорили з ним», – розповідала далі місіс Бамбл, зневажливо кивнувши головою на свого чоловіка. Повитуха обікрала його матір. «Живу?» – спитав Монкс. «Ні, мертву», – відказала, злегка здригнувшись жінка. «Ще й тіло не охололо, як вона вкрала ту річ, яку мати, вмираючи, благала зберегти для дитини». «Вона продала її?» – у розпачі скрикнув Монкс. «Скажіть, вона її продала? Де? Кому? Коли? Давно?» «Їй забракло сили говорити далі», – сказала місіс Бамбл. Стара впала на подушку і померла. «І більше не сказала ні слова?» – вигукнув Монкс приглушено, від чого його голос здавався ще страшнішим. «Брехня!» Вона сказала ще щось. «Зі мною жарти погані. Я вас обох порішу, але дізнаюся, що вона сказала». Стара не вимовила більше ані слова. Спокійно відповіла жінка, так наче вибух люті дивного чужинця не справив на неї ніякого враження, чого не можна було сказати про містера Бамбла. Вона тільки судомно вчепилася в мою сукню, а коли я побачила, що вона мертва, то розтулила їй руку і знайшла в міцно стиснених пальцях брудний клапоть паперу. «І в ньому було?» – перебив Монкс, нахиляючись ще ближче. «Нічого в ньому не було», – сказала жінка. «То була заставна квитанція». «На що?» – спитав Монкс. Стривайте. «Не все одразу», – відповіла жінка. Так от, стара спочатку певно берегла ті коштовні дрібнички, сподіваючись продати їх з найбільшим зиском. А потім однесла їх у заставу і щороку так чи так розживалася на гроші і сплачувала відсотки, що при потребі можна було їх викупити. Та не судилося їй діждатися тієї потреби. Я вже казала, стара померла, стискаючи в руці засмальцьований зібганий клапоть паперу. Через два дні термін квитанції кінчався. Я теж подумала, що, може, колись матиму користь з тих речей, і тому викупила їх із застави. А де вони тепер? Швидко спитала. Монкс жадібно схопив гаманець і розкрив його тремтячими руками. В ньому лежав золотий медальйон, а в медальйоні два пасма волосся і золота обручка. «Всередині обручки викарбовано ім'я Агнеса», сказала жінка. «Далі залишено місце для прізвища, а ще далі – число. Як я дізналася згодом, Дитина народилася через рік після цієї дати. «І це все?» – спитав Мункс, уважно глянувши в міст гаманця. «Все!» – відказала жінка. Містер Бамбл зітхнув з полегкістю, немов зрадівши, що розповідь скінчилась. А про те, щоб повернути 25 фунтів, не було і згадки. «Він тільки тепер наважився в тертерясний підк, Щораз-пораз капотів йому з носа. «Що то була за історія, я не знаю. Можу лише здогадуватися?» По короткій мовчанці сказала його дружина, звертаючись до Монкса. «Та ні до чого воно мені. Так безпечніше. Проте я маю до вас два запитання. Дозволите?» «Запитуйте», – трохи здивовано відказав Монкс. «Але чи відповім я?» Це вже інше питання. Тобто вже виходить третє, насмілився пожартувати містер Бамбл. Чи одержали ви від мене те, чого сподівалися? Спитала жінка. Так, відповів Монкс. Друге запитання. Що ви збираєтеся з цим робити? Ви не заподієте мені лиха? Ніколи, сказав Монкс. Ні вам, ні собі. Погляньте сюди. Тільки ані руште з місця, якщо вам дорого життя. Він раптом відсунув у бік стіл і, щосили смикнувши залізне кільце в підлозі, підняв біля самих ніг містера Бамбла потаємну ляду. Той квапливо відступив на кілька кроків. «Зазирніть на вниз», – запропонував Монкс, освітлюючи ліхтарем чорне провалля. «Не бійтеся мене! Я міг тихесенько спровадити вас туди, якби мав такий намір, бо ви сиділи якраз над лядою». Заспокоєна цими словами, місіс Бамбл наблизилась до отвору. Цікавість розібрала і містера Бамбла, і він теж насмілився підійти ближче. Під ними вирувала розбурхана зливою річка, Її хвилі хлюпотіли обпокриті зеленою цвіллю палі, заглушуючи всі інші звуки. Колись тут був водяний млин. Буйний пінявий потік бився об трухляві колоди та рештки млинових коліс. Шалено рвався вперед і не би набирав ще більшої сили, долаючи перепони, що затримували його навальний плин. Якщо кинути туди людське тіло, де воно буде завтра вранці? спитав Монкс, погойдуючи ліхтар над темним колодязом. Миль за двадцять вниз за течією і до того ж геть пошматоване, відповів містер Бамбл і аж зіщулився від тієї думки. Гаманець стрімко полетів униз, ледь чутно плюснув і зник у бурхливому вирі. Всі троє, перезирнувшись, зітхнули так, наче їм камінь із серця впав. От і по всьому, сказав Монкс, опускаючи ляду, що з гуркотом упала на своє місце. Коли море, як пишуть у книжках, повертає своїх мерців, то золото й срібло. Воно залишає собі. Тож хай забере і цей мотлох. Говорити нам більше нема про що, отож можна закінчити нашу приємну зустріч. Амінь!» – жваво відгукнувся містер Бамбл. «Сподіваюся, ви не плескатимете язиком», – сказав Монкс, глянувши на нього з погрозою. «За вашу дружину я спокійний». Ви можете покластися і на мене, добродію, запевнив містер Бамбл, заткуючи до сходів і вельми гречно відкланюючись. Я мовчатиму заради нас усіх і заради себе самого, містер Монкс. Так воно буде краще для вас зауважив Монкс. А тепер засвідчуйте свого ліхтаря і мерщій забирайтеся, геть. На щастя. Їхня розмова тут і скінчилася, бо інакше містер Бамбл, який і далі, вклоняючись, дійшов аж до самої драбини, неминуче полетів би з торчака вниз. Він засвітив свого ліхтаря від ліхтаря Монкса, той відв'язав його від мотузки і тепер тримав у руці, і, не намагаючись провадити бесіду, зліз униз, а за ним і його дружина. Монкс Зійшов останній, перед тим постоявши трохи на сходах і впевнившись, що крім шуму, дощу і клекоту води в річці, ніде не чути жодного іншого звуку. Вони повільно і обережно перейшли кімнату внизу, бо Монкс здригався від кожної тіні, а містер Бамбл, тримаючи ліхтаря над самою підлогою, і, злякано поглядаючи, чи немає десь тут іще потайної ляди, проступав дуже легкою, нечутною ходою, аж надто дивною, як на такого грядного чоловіка. Монкс тихенько відчинив двері, і подружжя вийшло на темну вулицю, де періщив дощ. Тільки на двері за гостями зачинились, Монкс, який, судячи з усею,